لوکان عارضن قریبا او سفرن قاصده انبي صلى الله عليه وسلم کچری فایده په اسانه حاصلېدله او سفر, و حاصل و سفر اسان وي نو دی به ضرور 733 تیار وو. اصل کې دلته د تاریخي طور باندې جنگي تبوک ترسته د تلو حکم دی یعنی رستنو آیتونو کې د جنگي تبوک لپاره د وتو حکم دی تاسو ته تا پته دا چې دا یو ډیر ګران جنگو چې کم لخر اغه وخت تیار کړې ته جیسل اسرا ویل شوی دی د مکه ته مدینې نه تقریبا 300 کیلومتر فاصله باندې وو سخته ګرمۍ وو چې کله دا جنگ وو فصلونه پاخه یعنی تیار وو او په آرام سوره ته د ناشته ورزوي بیا دا چې دا ړومبه یعنی اول سل جنگ وو چې دې کې د عربیانو نه علاوه روميانو سره هم مخابله وو نو هر سره دا یو مشکل وقت وو په اسلام باندې د حضور صلی الله علیه و دا طریقه وو چې جنته د وتون اول به ډېر واضح الفاظ کې نويل څنګه چې د مکه د فتح په وخت او داسې په نور موکو هم خو د دېنګ د پوره خواستور خلک هم ماदत کړي وو او مقام هم واضح کړي وو او په دې حکم یې عمل کړي وو چهره دل مؤمنین علل کتار نو د پوره تیارې سره دیر سره د مسلمانانو لخر ته بوخته روان شوی وو او واستو پاتې صرف هغه خلک وو چې یا بیمار نا جوړ وو شریعه زر او یا منافقان وو یوسو خلک داسې هم وو چې سستی ته اوښوه د دې ذکر به ان شاء مخکې آیاتونو کې راشي او خبره به واضحه شي خو خاص طور دلته منافقینو ته اشاره ده چې ک سفر اسان وي او زر زره دو دوتموي نو دوی به ضرور ورسره روان شي وو خو په دوی باندې د الله رډیره سخته شو اوس به دوی په الله باندې قسم نه او وایي به چې کومه تلی شي نو به شکه چې تاسو را بتلوي دوی خپل ځانونه په هلاکت کې الله خو چې دوی د روغجندې اسا الله وانکا لما دین ته له انبی صلی الله علیه وسلم سلم الله دې تماف کی ته ولې رخصت ورکوله یعنی ته له په کار وو چې تا دوی له رخصت نه ورکوله در درته معلومه شوی وي چې کم خلک ریشنی دي او د روغ جن خلک بده هم پیجن دی کم خلک چې په الله او پرز د آخرت باندې ایمان لري او وي بهس کله ته دا درخواستونه کی چې مونږ په خپل سر او مال سره د جهاد کول نه الله متقیان خلک خو دا سې درخواستونه خو صرف اغه خلق کوي چې هغه په الله او په ورځی آخرت باندې ایمان نه لري چې دا غوي په زړه کې شک دي او هغه په خپل شک کې پریشان او سرګردانه دي تاسو ګوري چې زموږه ذاتی ځمګړی کې سمشكلات راشي نو مونږه ټول همت او طاقت خپل صلاحیتونه دا غوي مشكلات او په حل کې الګو مثلا تاسو د خپل لور وادله پیسې جمع کړې دي او د دوران کې تاسو بل بچی نه جوړه شو نوڅ وکوي اول به د بيماري علاج کوي ځکه چې دا زیاته مهمه خبره ده کې علاج نشي نو کېدې شي چې ماشو مرګ ته ورسي چې انسان د خپلو بچو خیرخوا وی نو هغه د مال بچکول فکر نه کوي همدغه شان چې د دین تر کې غوړي او د دې لپاره قرباني کول غوړي نو بیا دا څنګه کوي چې خپل مال او بچ کړي او وړې وړې بهانې کوي همدغه مثال چې موږ د بچي د بيماري په وخت دا ویل شو چې وادله خون پیسې پکار دي نو زه به د ماشوم په پیسې نه کوم چې کدی جوړ هم نه شي داسې هی سوک نه کوئ او که سوک داسې کوئ نوغه ډیر احمق او نان نه دی چې زیاتی زندگی کې یا بچو تهسه مشکل را شي نوبحې ورته نه کوئ مال خرجکوې سوچ نه کوئی بلکې رض هم اخلی همدغه شان چې دین باندې مشکل وخت را شي یا ددينین د ترک موقعی نو بیا عضرونو بهې ول کوو او خاص همدغه شان وقت د جنګې طبک په موقع هم وو غ وقت اچ چا هم داسې بحې کولی نوغوی د منافکنو په س کې شاملکری شو نڅکه فرمایلی دي چې څوک آخرت باندې ایمان لري نو چره هم دا درخواست نکوي چې هغه دې د مال او ځان سره د جهاد نه معاف کړي هغه و په هېره هم د اجازه نتغوري کواکې د دوی دتلو اراده وي نو دوی و د دې لپاره ښه تیاری کړي وي خو د دوی پاسې د لډو د له خوخ نه نو ځکه دوی سست کړي او ورته ویل شو چې کینه د ناس ته خلکو سره کچری دوی ستاسو سرتللی و نو په تاسو ک با د خرابتیان سوا بل هیسیز نه زی دوی ستاسو په مینس کې د فتنې اچولو دپاره منډې تلډی وللی او ستاسو د ډلی دا حال دی چې اوس هم په ستاسو کې ډیر دا خلک موجود دی چې د دوی خبرې په غور سره اوري. یعنی د مسلمانانو په دله کې اوس هم داس خلک شته چې د منافقانو په خبرو توجه لري او د اغوې د خبرونو متاثر کیږي دا څه ویل کیږي دغه وجه دا, دا چې انسانان ټول د سینه وی چې په حقیقت ځان پوي کی د مسائلو صحیح اندازا د هر بندې د وس خبره نه ده د باز خلکو په خبره کې یو داسې چلو چې خلک د اغوې د غلطو خبرو هم متاثر شي او په غلطه لار روان شي نو فرمایلي دي چې خوښ وو چې دا منافکان تاسو سره جنگ ته اون وتل کدي تل وو نو کمزور ایمان والو به گمراه کړو او تاسو ترمنځ به اختلافات پیدا کول او مشكلات به مخامخ راتل د دین مخک هم د خلکو د فتنی را پورته کول کوشش نه کړی دي او استاد ناکام کوو لپاره هر قسمه تدبیرونه سوچ کړی دي انتر دې پوری چې د دوی خلاف فکر راغی او دا الله کار خامخا وو په دوی کې ځنی داسې دي چې وای ما له رخصت راکا و و کی کی او ما په فتنه کې ما چوا وای چې یو منافق وو چې نو جد بن کأس وو داغه بارې روایت کې راځي چې رسول پاک صلی الله علیه و سلم راغ او ویلې چې یا رسول الله زیو حسن پرس سړې يم زماده قوم خلک زماده دي کمزورې نه خبر دی چې زه د خو زمو معاملې کې صبر نشم کولې ماورې دلې دي چې رومي ښځې ډېرې خشته دي چتاو سمال ته الی گی نو سینه چې زه په ګناه کې مبتلا شم به تر دادا چتاو سم ما مدینه کې فریدي چې زه ایمان محفوظ پاتې شم نو دی خبره ته اشاره ده په دوی کې زنه سوګدا سي دي چې وای چې مال رخصت راکا او ما په فتنه کې ما چوا ووري په فتنه کې خدا خلق پریوتې دي او دوزخ نه دي کافرانو لرا ته وشوي دي چې تا خې ګړوي نه د دوی خفغان وي او چې پتا باندې سم مصیبت راشي نو دوی مخ او په خوشاله سر واپس شي او وای چې خوښ و چې مونږ د اول نخله مامله ټکړه و دوی ته وایا ته هر ګس بد ګړه نه را رسی مګر اغه چا د پاره لیکلی و اللازم موږ مولا دې او مؤمنان الله په الله باندې بھروس کول پکار دي دوی ته تا اوایا تاسو چې زموږ په حق لا د سس په انتظار کیئ هغه د دینه سیوا بل څه چې په دو وخی ګړو کې یو وخې ګړه ده او <سؤال> مونږ چې ستاسو پکله دسیس په انتظار کیو هغه دا دی چله پ خپله تاسو سزا در کوي او که زمونږ په لاسه در کوي خ ده نو استستاسو هم انتظار کوئ او مونږ هم ستاسو سره انتظار کولو واللاو دوی ته ووایه که تاسو خپل معلوونه په خپل خوښه سره خرچ کوئ او که په ناخې سره هرګس بهغ قبللي دی نه ځکه چې تاسو فاسکان خلکیا د دوی د خرجکړې شې مال د نه قبلې دوه وجا د دینه سیوا بل هیڅ نه ده چې دوی ادا الله او دغه د رسول سره کفر کوي مونږ لچ رازي نو په دې ماتی سره رازي دا د دو منافقانو دویم عدد بیانېږي چې مونږ کې ځړنه لګي ګران ورتخګاري او د مونږ په وخت سستی کوي دا مونږ هم یو پیمانه ده څنګه چې دمپټرما میټر معلوميږي داسې مونږ خپل جائزہ غشتې شو چازان اوشي مونږه خوشحاله شو د خوشحاله یو لهر منځ ته محسوس کو او کنا مونږ باندې پریشانی او بوج راشي چې دا خو بیا د مونږ وقت شو حقیقت دا دی چې مونږ د الله د ملاقات او طریقه دا یو موقع ده چې څوک الله سره محبت کوي خوصرف صرف د خبرو تره ده نه نو دا مونږه ویله یو خوشخبری ده د دې برعکس ته دا یو بوج او مصیبت خدا دې د پاره کې چې خلکو ته مسلمان ښکار شي او چې د الله په لار کې خرج کوي نو په ناخواسته یعنی په بځړې ور کوي د دویمه پیمانه ده چې د الله په خاطر فی سبیل الله مال ورکول کې دځړ سہال وی د دوی مال او دولت او د دوی ډیر اولاد د تا په دوکه کې وانه شي د وی زیات مال او اولاد ته چې وګوري دوکه مخري دوی خپل کور او اولاد باندې خرچ کوي خدا الله په لار کېنا چې دوی ته خلک وګوري نو وي چې دا ډیر د الله پسندیده او د خوخه خلک دي چې لا ور لدمره هر څه ور کړی دي فرمای چې په دې مې دوکه الله خدا غوړي چې د دې سيزونو په ذریعہ دوی د دنیا په ژوند کې هم عذابوي او هم د کفر په حالت کې ور کې یعنی باز وقت هم دا مال او اولاد د خوشاله په ځای مصیبت شي او دا مال غمونه جوړ کی او د خوشاله په ځای مشکلات او د مصیبت سبب شي نو چې څ سره ډیر مال او ګوري نو دا موږ نه چې ضرور الله دوی ناراضی ده دی په الله قسم نه خوري او وای چې موږ ستاسو مرګ لريو یانی صرف په زبانی خبرو د اطمینان ورکول کوشش کوي بلکه دوی هیڅ چره هم ساس عمرګری نه دي باسل کې دوی داسه خلک دي چې تاسو نه یریږي زه که قسمونو یقین ورکای کچره دوی د پناځ بیا اومنتو یا یو غار یا د سر پټول یو ځای نو په منډه وبال تزان بټی ا نبی صلی الله علیه و سلم په دوی کې ځنی خلک د صدکو په تقسیم کې پتا باندې اعتراضو نه کوي ا د مال داس شي دي چې منافقینو د الله د رسول باندې هم شک کولو نو زب چې دوی مال صحیح نه تقسیموي یا حقدارل خپل حق, حق نه د دین پس چې څو کوم په چا شک شکې یا خبر وي نو هغه بندله په کار دی چې د دین په لاره مضبوطی کده د مال ندوي له سر کړې شي نو خوشحالي کی او کور نکړې شي نو خفکیږي څومره خپو وي چې الله او د هغه رسول صد ویل ور کړې وو چې په دوی دوی راضي شوي او دای ویل بچې الله زموږه د لپاره کافي دی هغه په خپل فضل سره مونږ له نور ډیر سره کی او د هغه رسول براباندې هم مهربانيو کی هم خاص د الله ته سترګني دي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها دا صدقات اصل کی د فقیرانو او د مسکینانو د پاره دي او چې کم خلق د صدقاتو په کار باندې مکرر دي د دې صدقاتو نو مطلب دی فرصت کا یعنی د زکات د تقسیم اصل کی اصول واضح دي چې زکات چاله لور کول په کار دي نمبر 1 فقیر چې هیڅ ورسره نمبر دو هغه مسكين چې ورسره بکه د ری حاجت خو ضرورت نه پوره کیږي نمر 3 هغه خلک عاملین علیها چې د حکومت دی طرفنا د صدقات و وصولی او وسولي او د غیپه تقسیم او حساب کتاب باندې مقرره دي د هوی تنخواهم د مال ور کوي دي شي بیا مولفته القلوب هغه خلک چې اسلام ته اراده کول پکاروي چې ایمان اسلامي کمزوری وي او وی لهم زکات ور کول اجازه شته چې زړی اسلام ته مایلی شي والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريطه من الله والله عليم حكيم او د اخر کو د پاره دیچه د چا پسړه کې الفت چول غرسوی دارنګي د دا د دا ستونو یعنی د غلامانو ازادو او د قرض دارانو دا د دا امداد د کولو او د لا بلار کې د خرج کولو او د مسافرانو د امداد د پاره دی یو فریضه ده د الله د طرف نه او الله بهر سپويا او د حکمت والا ده بنیادی طور دا د زک د تقسی وت کخئ چې د ذکاد مستحق سووک خلک دی. فرض ا چله ور کې شي. د دې خو سلور اول تاسو ته تا او ویل شو دین پس وفر رقوب د غلامانو د آزادۍ لپاره یا د قیديانو د رهایی لپاره چې سیدي ورکي او بیا وفر غور مین د قرضدارو د قرض ادا کولو لپاره چې هغه د خپل جایز ضرورتو لپاره د چانه قرض غشتي او بیا د ادا کولو او عزت په خطر کې شي خو چې دا قرضې س خراب یا آیاشه لپاره نه وی بیا دا چې د ضمانت وکړو زانه بوج واغشتو او چې د چا کا ضمانت کړي وو چرته او تخته نو بوج بیا په ضمانتي راشي و فی سبیل الله الله پلار کې دا یو وصي شک دي چې د دین د دعوت لپاره جهاد فی سبیل الله او کېتال د ټول سيزونه ورکه رازي وابن السبيل او هغه مسافر چې کور کې هر سشتہ خو سفر په دوران کې ضرورتمند ده کور کوره مالدار هم وي هغه زمانه کې با سفر کې ډیر مال چازان سره نه شوړي زکه چې د ډکه او د غلا ير به هم و بعض وخت به سفر دوم را اوګت شو چې سبا د کورو روړلې وو اغه به ورته لار کې ختم شو نن سبا خو ډېر سہولتونه دي چې یو کس د بل ملک نه هم د خپل ضرورت سامان را غختی شي بیا هم کچری داسې ضرورت شي نو پاغه د مال خرجکو لشي فريدو تضمين الله دا یو فريزه ده د الله د طرف نه ده والله عليم حكيم او الله علم والا دي او حکمت والا دي حضرت ابو هريره رزي الله انو وي چې رسول الله سلام فرمایلي دي چې الله تعالی چې مال ورکړي او اغه د اغه مال زکات ادا نكي نو په قیامت کے به دا مال د گنجي مار په شکل شي او دستر ستر ګباندې به دو نقطې یعنی د غونه بيوي دغه بي غاړه کې ټوک شي او وخت کې به ورله اونسي ورته به وي زاستعمال او ستا خزانه يم به رسول صلى الله عليه وسلم د دې آيت تلاوت وکړو چې چا الله مال ورکړي ده او هغه بوخل کوي نو بخل د ځان له بهتر نه غني بلکې دا بوخل دغه په حق کې ډیر بته د بوخل د قیامت په ورځ دغه غاړه ټوک جوړې دواله حضرت انس ذل تعالان هوئی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي ما نه زکات یوم القیامه فی النار زکات نه ورکولواله په قیامت پر وس خور کی وی. حضرت برهد رزل تعالان هوئی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي زکات نه دا کولواله خلق بالله با تعالی په با سخت ساله کې مبتلا کی دین تاسو اندازه کول شی چې زکات نه دا کول انسان د پاره د دنیا او د آخرت د رسوای سبب دی یاد درې چې د اسلام بنیادی پنځه فرایز او کې زکات یو فرض دي حدیث پاک کې راغلي دي حضرت عبد الله رضی الله عنہ بن عمر رضی الله تعالی عنہ وای رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي چې د اسلام بنیاد په پنځو سيزونه دي اول پدې خبره گواهی چې د الله نه سوا بل معبود نشته او محمد صلی الله علیه و سلم د تعالی رسول دی دوم منځ قائم ساتل درم زکات ادا کول حج کول او پنځم د رمضان مبارک روژه ساتل د زکات د اهمیت اندازه د دینه هم کیږي چې رسول پاک صلی الله علیه و سلم ادا کول په عہد د خلکو نه بیت غشته وو حضرت ابو جراح رضی الله تالانه بن عبد الله وې چې ما د نبی صلی الله علیه و سلم نه منس کایمو له زکات او د مسلمان خیرخواهی کولو باندې بیت کړی دی دا د بخاری روایت ده اته رضی الله تالانه بن يسار وې رسول الله صلی الله علیه و فرمایلی دی غنی بندل زکات ورکول حلال نه دی خو په بنځو کې حلال دی چې دا الله په لار کې جهاد کوي عامل زکات ده تاوان ادا کولو ولا له اغه چې د خپل مال نه غریب سړي له ورکو دې ش 28 اگستل غوړي بل اغه غني چې د اغه همسایه موتاج ده او چا دې مسكين له په زکات کې شي ورکو او اوس داسکین اغه غنیله هديه یعنی توفه کوي حضرت برا وی چې یو سړی حضور صلی الله علیه و سلم لراغ ویلې چې ما ته داسې عمل او خایا چې جنت ته مينځ دی کی او دوزخ نه مي لري کی حضور صلی الله علیه و سلم ورته او فرمایل چې څوک آزاد ک او غلام له نجات ورکا اغه کس او ویل چې یا رسول الله د دوه هم رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل نه بندل ازادی هغه ده چې ته یوازې آزاد کې او غلام له نجات داده چې ته داغه په قیمت ادا کولو کې مدد وکې په دوی کې څه خلک دي چې په خپل خبرو نبی صلی الله علیه و سلم له تکلیف ور کوي یعنی دا سره خبرې کوي چې هغه په خپه شي او چې دا سړی په وګونو کې چګه دي یعنی د هر چا په خبره یقین کوي ورته او آیا اغه <Sans> تاسو <Sans> د فائدې لپاره داسې دي په الله ایمان لري او په مؤمنانو اعتماد کوي او سراسر رحمت ده د اغه خلکو لپاره څوک چې پتاڅو کې ایماندار دي او کم خلک چې د الله رسول له تکلیف ور کوي دا هوی د لپاره دردناکه سزا ده, ده خلکو نبی صلی الله علیه و سلم ته اذن ویلی دي ځکه چې اوی صلی الله علیه و با د هر چا خبره په توجه سره اوریدا منافقانو سره دا فکر وو چې څوک رسول صلی الله علیه ندین اول پر رسول صلی الله علیه و سلم نوذ بالله الزام الګو چې زمونږه غلطی پټ شي د خلک تاسو په مخ کې قسمونه خوري د پاره د دې چې تاسو رازی کی هلال کې قدوی مؤمنان وی نو الله او د رسول د دې زیاته قدر دي چې دوی د اوی د رضا کولو فکر وکي ولی دوی ته معلومه نه ده چې څوک د الله او د هغه د رسول مقابل کوي نو د هغه د پاره د دوزخ خور دي چې همې شپه په کیسه دي د ډیر لوی ده اصل کې د مدینه منافقینو بخپلو مجلسونو کې د رسول صلی الله علیه و سلم او دیندارو پسې خندا کوله او چې مسلمانانو ته به مخامخ شو نو قسمونه به اوزان به معصوم کړو او داسې به مسلمانانو نه خپل فائده حاصل ولې د منافق دینداری د انسانانو د غیري د مؤمن دینداری د الله د غیري مؤمن د الله نه یریږي منافق د بندیانو د راضی کولو د لپاره د دروغو قسمونه خوري خپل نیکی ثابتولو د لپاره خو چې څوک د الله نه یریږي هغه خو چوپ وي د دروغو قسمونه به نه خوري د منافقان د دین نه یریږي چې په مسلمانانو باندې یو داسې صورت نازل شي چې د دوی د ژوندو راسخ کاری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته اوایا او ټوکی کوي الله هغه سس کار کوله والا دي دکم سیس دخ کار کې دون چ تاسو یریږي کدوینه ته پوس اوکي چ تاسو څخه خبره کوله نظر به اوي چې خو اسې مشغولې تو او ټوکم کوله دوی ته اوایا ائستا سو ټوکي د الله او دغه دایتونو او دغه دا د رسول سره دی اوس عذرونه م نن سبا تاسو وګوري ډیر افسوس دی چې مسلمانانو کې بعضی داسې دي چې په دین والو باندې لطیفې یا د چا په هولیا او لباس پورې خندا کوي دا ډیره بده خبره ده تاسو د ایمان روړو رستو کفر کوي یعنی په دین یا دیندارو په څخانه د کفر برابرده کومون غپتاسو کی یو ډله ما فوم کړلا خو بل ډله لبه مونږ ضرور سزاور ورکو ځکه چې او هی مجرمان دي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد منافقان سړي او منافقان خځه ټول دیوبل پشان دي د بدی حکم کوي او د نیکه منکول کول کوي او خپل لسونه د خیر نه منې ساتي دوی الله هیر کړو نو الله هم دوی هیر کړل یقینا دا منافقان خاص فاسکان دي د دې منافقانو سړو او منافقانو خځو د او د کافرانو د پاره الله د دوزخ د هور واده کړی ده چې پاږی کې بدوي هميشه وسړي همداغه د دې د پاره مناسب دي بدوي باندې د الله لانت دي او برکرار پات کې دواله یعنی هميشه عذاب دي د پاره دي دوی ستاسو تور طریقه هم هغه ده کوم چې تاسو نه د مخ کې خلقو اووی تاسو نه زیات زور ور وو او تاسو نه د زیات مال او د زیاتو بچو والو بیا هغوی په دنیا کې د خپل حی مضی وکړی او تاسو هم د خپل حی مضې غې اوکه لکه څنګه چې هغوی کړ او تاسو هم په اغ شان خبرو کې اختخته شوه په څنګه خبرو کې چې هغوی اخته شوی وو نه د هغوی دا انجام شو چې په دنیا او په آخرت کې د هوی ټول عملو نظای شو او مغوی په خصاره کې دي ید خلکو ته د خپلو مخکو خلکو تاریخ نهدي را رسې د نوله سلام د کوم د عاد د سمود د ابراهیمله سلام د کوم د مدن د خلکو اوغ کلی چې اوټکری شو یعنی دلو تعالی سلام کوم دا هوی رسولانو او هوی ته خکارخ کار نه خیروړي نو دا الله دا کار نه وو چې په باندې ظلم کړی وي خو هوی په خپل په خپل ځان ظلم کوله واله وو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعد یا امرون بالمعروف عن الله مومن سڑی و ینهون عن المنکر و یقومون الصلاة و یاتون الزکات و یطيعون الله و رسوله مؤمن سڑی او مؤمن خزه دا ټول د یوبل مرګری دوستان او مددګاری پسکه مددګار دي چې د بدیانه منه کئ او د نه حکم ورکئ د قرانه پاک دا آیت صاف وی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ذمہواری صرف د سړو بلکې د هم ده او نور تا صرف نه بلکې پخبل هم منسکایمۍ او زکات ورکئ او د او د رسول صلی الله علیه و سلم د ا خلک دي اوله سیرحمهم صرفه مهم الله چې په دوی باندې ب الله رحمت نازې ي یقین الله په ټولو غالب او دانادي خبره دا ده چې د انسان تعلق او دوستی هم اغ سره کېږي چې چا سره خات ملاويږي کوشش او دلچسپیانې یشان وي هغه خپله پخپله یو وډل شي یوځای شي ددينین کار هم په شرقه زیات خوک دی خودی یوځه کې دوله س قربانيان هم پکاروي ډیره خبره دي چې مونږ ته مهمه دي اغبل چاته نه وي نو دیدو لپاره ضروری ده دیدو لپاره چې کم مستحبات دی یا ترجیحات دي په به یو بل سره گزاره پکاروي په فرض باندې اصولونه باندې خدا سره نه شکیدې دی. خود دین علاوه چې کله یو کس قرباني کوي کله بل خپل خبره پریدي نو بیا اتفاق پیدا کوي کچریو که سوي چهره خبره د زمام نه لشي نو داسنه شکيده يو معاملهم دنيا کې داس نه نه چې اختلاف وبکنه وي ضرور بوي الله تعالی هر انسان له مختلف سوچ او جدا جدا صلاحیتونه ور کړيدي د هر چا د کار کولو طریقه مختلفه ده خو چې مقصد یو وي او اراده نیک وي نو هر رنگ خلکو سره چلی دي شي خپل ځان او خپل عزت هر سپري دي کسه تکلیف رازي هغه برداشت کوي هم دې له الله تعالی فرمای و تواسو بالحق و تواسو بالصبر د حق تلکين کوي او د صبر نصيحت څرټکې جهاد هم دې ته وایي چې کې مشکلات او بندیزونه رکاوټونه راځي کله خپل طبيعت د خلکو سره په اتفاق غواړي نو بیا تاسو سوزان سره هم اتفاق نشي کولی ولی ځکه چې یو وخت کله یو شيخ وو او بل وخت درته او ما غсыз اهم نخکاری یا تاسو سوچ بدل شي نو بیا خو مطلب چې تاسو شریکه هیڅ کار نشي کولی چې تاسو مقصد لوی وی او چتوي او خپل ذات امرستو کړی وی نو اتفاق بد تر آسان شي او خ خپل ذات خپل اوګنلو نو د دین کاربه رښتوپات شي اسلام ته چې څومره نقصان خپل مسلمانانو رسول دي تمره ورتنور خلکو نه دي رسول بل خلک نقصان هغه وخت ور کوي چې مسلمان پخپلو کې یو که مسلمانان خپلو کې یو شی د یو خیرخوا خیرخواشی هم درد شي نو دشمن کامیابی دي نشي نو دلته اهل ایمان خزو او سړو کې مختلف طبقه او خپل معاشره کې هم آهنگي او یووالي پیدا کوي <سؤال> زکات د دوی مقصد یو دی د دې لپاره ب د یو بل لاس نیول ضروری وی تعلقات صحیح کول ضروری وی وخت محدود یعنی کم طاقت لگ محدود دی طاقت لګ دی صلاحیتونه محدود دي نو کومه دا طاقت او وقت په خپل جګړو کې ځای کو چې کم وخت او قوت د دین پیغام خورولو کې استعمالې دو هغه په نور بیکاره ځای کې ځای شي نو بنده د نن کمزوري شي او مقصدی رستوپایشی نو تاسو ګوري کنا چې جهاد لکه غر تختل تاسو رواني او رواني نو ک نزرم په خپل منزل دی نزرم مخامخ دی او قدم په قدم یو بل سره مدد کول وباندي برخيږي نو تاسو ټول طاقت به منزل تنزدی کې دوه ک تاسو مدد کوي خو ک جګړنم په کې را وستا نو مخ کېتلې بدلنه هیرشي دلته سه او شی چې تاسو غارې کې ناشېږي مثلا خپل کوم پس خبره اختلاف شي چې ولل ته لاړو قبل چیرته لاړو یو وی چل ته ځو بل وی بل چیرته ځو نو غارې به اتروي چې تر کومه پورې فیصله نه وشوي دا شان د دین په لار کې چې کوم غارې کې روان یو هغه کې به تیزی الله راضي منبو منزل تعالی نږدې کیګو چې خپل اتفاق وي سره دا شوچو کې چې د دې دن فائدہ پسه کده ځکه چې په خپل پدې لار سفر کوم ما ته الحمدلله کامیابی یا فائدہ کیږي نو نور وران د تلوکه دا شی مهم وی چې کوم فیصلې زدا سوچ کوم چې دې دن فائدہ پسه کده بیا ځ خپل مرزي خپل رائے مشوره هر څه واپس واغلم نور نورشي زیات ااحم اوفدم منند وي خو چې کم کار یاسی ددن په ترک کې مدګار کې دی شي نخپله مرزی پکې پردم او کار هم کار چلی با دی شي نودلته الله تعاللا سفر می او لا او بعد د یو بل مددګار دي یو سره مررتیا کولو والادي نوم الله دا کار کې دی شي او چې دا کار سووک کوی اوله کصیر ح محم الله پههوی به ان قریب الله تعال خپل رحمت کوئ ان نه الله حزیزن حقيب ب الله زبردستې حکمت والا دی وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فی جنات عدن ورضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم ددی مومنانو سړو او خزو سرا مومنین او مومنات سرا د الله وعده چې د وی لب 10 بهونه با ورکي چې لاندې بته ولی بهږي او هميشه وپکه اسیږي پدې هميشه شنو بهونو کې به د دوی د پاره پاک پاکورو نوي او د ټولو نغټه خبره ده چې د الله رضا به دوی ته حاصل شي هم دالو یع ده نو د کامیابې لار د مونږ او زکات نه علاوه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پاره جد جهید کولو سره هم ملاویږي یا ایه النبی دل الكفار والمنافقین وغلط عليهم ا ای نبی صلی الله علیه و سلم د کافرانو او د مومنانو مقابله خو په طاقت سره کوي او داوی سره سختي شروع کا د جهاد خبر او مطلب دلته نور هم واضح شو کفار سره جهاد او رسول د کتال په شکل کې کولو خو منافقینو سره اوی جنگ نه نوبیا د دې آیت مطلب شو چې منافقینو سره جهاد کوي جهاد دلته د جنگ پمانو کې نه استعمالېږي د ابن عباس رضی روایت ده په تفسیر قرطبي کې راغلي دي امر بالجهاد مال منافقین باللسانی وشده الزجر وتغلیظ چله تعالی مسلمانانو له د منافقینو سره د کم جهاد هو کم ورکړی دی هغه پجب یعنی زبانی نصیحت او دا غوی په یول دی او شدت الزجره او یې سره به خبره پوره سخته سره کوي سختي دا مطلب نه دی چې غوسه او بد اخلاقی نبی صلی الله علیه و سلم چیرې هم منافقینو سره بد اخلاقی نه دا کړي په اصول بقایم وو خو په اخلاق سره او دا اخلاق مونږ ته از کول په کار دی ځکه چې مؤمن کله هم ثاني به ورون او فحش خبرې نه کوي پخ نبی صلی الله علیه و سلم چره هم چې منافقینو سره په jihad کې نصيحت کولو نو هیڅ کو قسم نعوذ بالله بدخلقی نه دکړي ان کلا علی خلق اعظم هم دا سنت چې سو پوری مونږه نوی اختیار کړي ترخه پوری دنه تر کې نشي کولې بعض وخت مونږه د نصيحت په شوق کې بل تبلیغ او وواس کو نو په سخته جبه خبره کو دا د الله د رسول طریقه نه ننسبهم په دې وجه د دین تبلیغ کوله والا ناکام یا بشي الړې خپل کور کې خپل بچو ته وازو تلکین کو نسومره د اخلاق مظاهره کو وغلود علیهم سو مطلب دی چې په خپل خبره قائم اوسي منافقین وړي چې موږ د خپل دین قائم پات نه شو د خوې پتانو په غورونه به درک شو خو موږ به دا سنکو او په خپل مقصد به مضبوط یو و ما اواهم جهنم اخر کار د خوې ځای جهنم دی ب اصل مسیر او اگر ډیر خراب ځای دی دا خلک په الله قسم نه خوري او وی چې مونږه هغه خبره نه دکړي حالکه دوی ضرور هغه د کفر خبره کړي دا وی چې هغه یعنی منافقانو په یو مجلس کې مسلمانانو پر سي ډیره خندا کړي وو د حضور صلی الله علیه وسلم سلم خاص تور باندې چې د رسول الله سلام یو اوخه روښیو نو هغه خلکو وویل چې اسه خدای آسمانونو نه خبرې روړي او دومره ورته پته نشته چې اوخه یې سښوا دا یو کافرانه خبره وا نو تاسو ته دا پته ده چې جهنم ته د بوتلو والو سيزونو کې یو خبره دا هم ده چې الله تعالی او دغه رسول صلی الله علیه وسلم پوره خنده او په اهل ایمان پوره خنده ده د منافقانو طریقه وا او چې رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ور رسیده نو منافقان منکر شو چې مونږه خوړو ویل نه دي فرمایي چې قسمونه بخوري خو ضرور هغه کافرانه خبره کړې ده او دوی د اسلام روړو پس کفر وکړو یعنی په دین پس د اسلام نه کفر طرفه بوزي او دا اغه کار کولو اراده وکړه چې اوې نکړې شو یعنی رسول صلي الله عليه وسلم او داوی د دا مرګرو د ختمولو د تدوی ټول غوسخه په دې خبري باندې دکنه چې الله او داغه رسول دوی په خپل فضل سره غنیان کړيدي ځکه چې مدینه د دین اول یو معمولی بستی و خلکو سره د آمدن ذریعہ او اغه نعمتونه نه وو چې کم د نبی صلي الله عليه وسلم دراتلون پستا او هیته ملو شو فرمای چې په دې خبره تاسو د الله تعالی او داغه د دا رسول نه نا ناراضه او خپه اوس ک چې دوی د خپل کار نه من شو نه د دوی دپاره بهتره ده او که نه منې نه شو نوله بهورله ډیره در نکه سزا ورکې په دنیا کې او پخرت کې هم او په زمک کې هیڅوک داسې نه شته چې دوی مرګری او مددگار شي په دوی کې ځنی خلک داسې هم دي چې هغوی د الله سره واده کړړی وه چې که اغه پهمونږ فضل اکړو نومونږ به خیررات وکوو او صالحان بجور شو خوچې کله الله هی په خپل فضل سره مالدار کړل نو بوخلې شروع کړه او د خپل واده نه دا سه مخ ووړولو چې د اغه ور سره هیڅ پروا نه شته نتیجه دا وروتله چې دا هی د دې واده خلافې په کما چې هی دا الله سره وکړه او دا هی د دروغ وینا په وجګه الله دا هی پزړونو کې دا سه منافقت وچولو چدہ وی سره به د پېښې د ورزې پوره جخت لګې دلی وی خلکو ته معلومه نه ده چا لته د دوی په ترازو او د دوی په ټې دغه خبره معلومه دي او اغه د ټولو خیبي خبرونه خبردار ده اغه ته خه معلوم دي اغه شمان مالداران چې کم مومنان په خپل رضا سمال قربانیکي نو اغه وی ور پوره ټوکې کوي او په اغه خلکو پوره خنداګانی کوي د چا سره چې د په لار کې د ورکولو د د دینه سوا بل هیڅ نشته چې خپل مهنت مزدوري ور کوي جنګ تهبوکه مسلمانانو خپل خپل صدقه وروړي نو یو صحابي ټوله شپه د یو يهودي کوې او یعنی مزدوري اوکړه نو په اجرت کې یعنی مزدوره کې ورته یو موټه کجوره ملو شو اغه رسول صلى الله عليه وسلم لا اغه کجوره وروړي چې دا زما حصہ قبول کای دا لا پلار کې نو منافقین په خندا شو چې په یو موټه کجوره باندې به دوی روم فتا کړي پله سره خدای خنده او ټوکي کوله الله پله ټوکي کوله والو پوره ټوکي کوي او دا هوي د پاره درنا کا یعنی د دوی نه بدله الله غشتو والا ده اے نبی صلی الله علیه و سلم تک داس خلکو د پاره مافی او غوړي او که اون غوړي تک اویا زله هم د دوی د پاره معافی او غوړي خو الله بدوی هرگز معاف نه کی ځکه چې دوی د الله او دغه د رسول سره کفر کړی او الله فاسکانو خلکو ته د خلاصی لار نه خلکو ته چې د غځه د رتو پاتې کې دو اجازت وړی شوی وو هغوی د الله د رسول سره په مرګارتیا نه کولو او په کور کې پاتې کې دو باندې خوشحاله شو او دا خوخواه نکړه چې د الله پلار کې پ خپل مال او سر باندې جهات وکي هغوی خلکو ته اوویل چې پهې سخته ګرم کې مووز هغوی ته ووایه چې د دوزه خورور د دی زیات ګرم دی کاشي دوی پهې پودللی اوس په کار دي چې دا خلک خنده کمه کوي او جړه زیاته کوي ځکه چې کمبد کارونه دwikai دغه سزا هم داسې ده چې دوی لپې جڑا پکاردا کچره الله تا واپس دوی ته راولی او په دوی کې یو ډول د جهاد لپاره دتلو اجازه ستانه غوړي نو سفاور ته اوایي چې استاد زما سره هرګستلې نشي او نه زما په موجودګی کې د یو دشمن سره جنگ کول شي تاسو اول ځل ناست خوخه کړې و نو اوس هم کور ناستو سره ناستو شي او بیا چې په دوی کې سوک مړشي نو جنازه هم هرگز مکوا او په قبر یې هم مودريږي ځکه چې دوی د الله او د هغه رسول سره کفر کړی دي او په داسه حالت کې مړشوي دي فاسکان وو د دوی مالداری او د دوی ډیر اولاد دی تا په دوکا کې وانه چي الله خدا اراده کړی دا چې د مال او د دې اولاد په ذریعہ دوی له دنیا کې سزا ورکی او روحونه یې په داسه حالت کې اږي چې دوی کافرون وي دلته تاسو ګورئ چې د دو مال دولت په ذریعہ د سزا خبره کیږي خبر دا ده چې مال دولت د الله نعمت هم دی خو دا الله تعالی پلار لار کې جهاد کول او کې د انسان لار کې رکاوټ هم جوړيږي چې دولت کے بند مصروف شي نو د الله د دا احکاماتو تکمیل یعنی پوره کول ته پاتې شي نو دا شي انسان د پاره فتنه شي او پاخرت آخرت کې ذریع عذاب ذریه شي مال دپاره د خیر لفظوم استعمال شوه دي چې دینه انسان د خیر خیګړی کار هم غشته شي او چې انسان د لا د رضا د کار نه خلاف استعمالی نو د عذاب او د فتنې ذریعہ شي کله چې یو صورت نازل شي او پاغوي کې او دا وی چې الله او منی او دغه د رسول په مرګرتیا کې جهاد وکي نو تا اولی دل چې پاغوي کې کم خلک مالداران وو همغوي ته درخواستونه اوګړل چې اغه وي په جهاد کې د شاملې دونه شي او دای او چې مونږ پرېګ ده چې د ناس تو خلکو سره پاتې شو د خلکو په کور دناست خوځوسره شاملېدل خوخ کړل او د دوی په ژوندونو دape اوله ګول شوې نوزکه اوس په هیڅ نه بل خو رسول صلى الله عليه وسلم او هغه خلکو چې د رسول صلى الله عليه وسلم سره ای ایمان جوړوي په خپل سر او مال سره جهاد وکرو او واستولني کینه هم دوی د پاره دي او هم دوی خلاصې والا دي الله د دوی د پاره د سباونه تیار کړی دي چې لاندې تنه ولي بويږي پهږي کې به هميشه اوسې د لویې کامیابی دا د اریابانو نه هم ډیر او کولو ول خلک د دی غرز د پاره راغلل چې اوی ته د درست پاتې کېدو اجازه ورکړي شي په دی طریقه ناس پاتیشو او خلک چې د الله او د رسول سره د ایمان نه دروغ وعده واده و د دی اریابانو نه چې کوم خلکو د کفر طریقه اختیار کړي ده ضربه وي ته درناکه سزا ورسی خبره دا دا چې کله د دین جد جهاد خلکونه د وخت او دمال مال تکازه کوي نو دا سي وختي د سي زونه بچکول بدترین جرم جوړ شي او خصوصا په دا نازو نازوکه موقع باندې دا سي خلک بیا د الله د رحمت حصدار یا حقدار نه دي څنګه چې د جنگي تبوک په موقع منافقین رسته پاتې شو او د غداري ثبوت ورکړو زویفان او بیماران خلک او هغه خلک چې په جهاد کې د شاملې دوه پاره د لارې سره ګروستوپا دشي نهیس ګونا نشتا خو الله چې پزړو نو کې د الله او د د رسول سره د وفاداری اخلاص لري په داسې نیکانو خلکو باندې هیڅ اعتراض نشتا او الله ماف کوله والا او رحم کوله والا ده دا وشان په هغه خلکو هم څه اعتراض ناراضي چې اوی په خپل تعالی راغلي وو او درخواست در کړې وچی منګله د سوړلی سې تنظیم وکړه او تا ورته ویل چې زه تاسو د پاره د سوړلی تنظیم نشم کولای نو هغه مجبورن واپس شو او دای هاله و چې دسترګنې اوخ کې باید او په دې دی خبره ډیر خپه وو چې دومره خرج ورسره نه وو چې په جهاد شامل شوه وي البته اعتراض خو په هغه خلکو باندې دی چې هغه مالدار دي او بیا هم ته ت درخواستونه کوي چې هغه دی په جهاد کې د شاملې دونه ماف شي هغه په کور کې د ناسو خز سره شاملې دل خوخ کړل او لای په ژوندو باندې ټاپې ولګولې نوځکاو سهوی هیڅ نه پويږي چې د الله سره ده او هی د دې کار اس نتیجوي فهم لا یا علمون سوال دا پیدا کېږي چې پزړه موهر یا ټاپه کله لګي الله تعالی زړه کله بندي کله زړه به هیڅا عمر شي دا هغه وخت کېږي چې کله دیند س قرباني ته کازه کوي س اهم حکم مونږ ته راشي او مونږه پېزان نه غرزوک چي بار بار دا سکيږي نو وخت را شيخ چيلا تعالی د انسان زړه سخت کي احساس ختم شي او د اهم شي زونو اهمیت ورته ختم شي او دا, اهم دا سيز انسان له يافت او مصیبت جوړ شي واخر داوان الحمدلله رب العالمین سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم برائتم ان الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخز الكافرين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 المُشكينَ سَُّ لَم يَو قُصُوكُمْ شَيئو وَلَمْ يظَاهِغ عَلَكُم حَدَ فَأَت مُ إلَيهِم هدَهُم إى مَُّتِهم إِ اللهَّه يُحِبُّ المُتَّقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم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 10. <تقين> كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم <فاسكون>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 أل تُقاتِلونَ قَوْمَن نَّكَثُ أَيمَانَهُم وَهَمُّ وَهَمُّ بِإخْراجِ وَسُولِ وَهُم بَدَأُكُمْ أَوولَمَ اللهَّ أَتَخشَعونَهُم فَاللَّهُ أَحَُّ أَن تَخْشَوهُ إِن كُُم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويزهب غيظ قلوبهم وَيَتوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِ تَخِذُ مِ دُون اللهِ وَل رَسُولِ وَلَ المُؤمننينَ وَلجَ واللَّهُ خَبير بِمَا تَمَلُ مَا كانَانَ للِمُشرِكينَ أَ يعمررُ مَساجِدَ اللهَّهِ شَاهدينَ على بِالْكُفُرْ أولئكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِ النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِن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 اجعلتم سطاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فوسهم اعظم درجه عند الله واولائك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه رضوان وجننا جَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا تَتَّخِذُونَ آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ أَيِنِ اسْتَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم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 تأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم لقد نصركم اللَّهُ في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.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 قَاتِلُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من ان الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا إِلَّا امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا 1. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذين ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا مِنَ الأحبار والرهبان ليأكلوا يَأكُلونَ أَمولًَا النَّ سِبِبَاقِلِ وَيَفُُّونَ عَنْ سَبل للل والَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِذَّّةَ وَلَا يُوم فِقُونَهَا فيِي سَبيل لللهِ فَبَشِّرهُم فَبَششِرهُم بعَذاَابٍِ أَلِيم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 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ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 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اِنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِنَا الْأَرْضِ فَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ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 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم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 وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعْدَدُ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ عِفَاهُمْ فَثَبَّطَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَجُوفِيكُمَّْا زَادُوكُم إَِّا خَبَلَ وَل أَو بَعخِلَ لَكُمْ يَبَغونَكُمُ الفتنَةَ وَفِيكُم سَمَّا عَونَ لَهُم واللَّهُ عَمُ لَقَدْ تَرَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ حَتَّى جَاءَ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ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 وَإِن تُصِبكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا, ويتولوا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ وَنَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْلِنَا فَتَرَبصُوا إِنَّ مَا مَعَكُمْ مُتَرَبصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَعَامًا أَوْ كُرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِن كُنتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ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 إِللاا أََّهُم كَفَ بِلهِ وَبِعصُولِهِ وَلَا يَأتُونَ الصَّلَاتَ إِلاا وَهُم كُسَلَ وَلَا يُم فِقُونَ إِللاا وَهُم كَارِهُ فَلَا تُعْجِبَكَ أَموَالُهُم وَلاَا أَولادُهُ إَِّ ماَا يُريديد اللَّهُ لعَِّبَهُْ بِهَا فِي الحَياتةِِ الدُّنَْا وَتَزهَ قَآافُسُهُم وَهُمْ كَافِ